الأنفال كنيمتلر سورة بسم الله الرحمن الرحيم مرحمة لي ورحمة لي اللهم عضيلا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم Səndən qənimətlər haqqında soruşurlar. De ki, qənimətlər Allaha və Peyğəmbərə aiddir. Elə Allahdan qorxun və aranızdakı münasibətləri düzəldir ər müömin Allaha və onun elçisinə itayət edin. İəməl müminunəllə dinə ə ki Allahu acinətxuluhum va idə tuliyət tərəhim məyə tumuz zədəthum o kəslərdi ki, Allah anıldığı zaman onların kalbi korkuya düşer. Onun ayetleri onlara okundukça imanları artar. Yalnız öz Rabbine tevekkül eder. Ellezine yuqimun ve Namaz kılarlar ve bizim onlara verdiğimiz ruzudan Allah yolunda xərcləyənlər. O nə ikəhumul müminun onlar həqiqi möminlərdir. Onlar üçün Rəbbi yanında dərəcələr, bağışlanma və bolluca ruzi vardır. Kəmə əxrəcəkə rəbbukə min beytikə bil haqqı və inə fəriqan və inə fəriqan minəl mümininə ləkərihun Rəbbin səni bu min minvalla haqqqədə alət uğrunda bədirə getmək üçün evindən çıxartdı. Halbuki bu müminlərdən bir dəstənin qoşuna gəlmirdi. Yojadilunak fil haqqi ba'dama tabayya ka'annama yusaqun ila al-mautu wa hum yunzurun Haq belli olduqdan sonra belə onun barəsində səninlə mübahisə edirdilər Sanki gözləri baxa-baxa ölümə sürüşlənirdilər وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَى الصَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ O vaxt Allah size iki desteden birinin çarvanın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 O bununla günahkarların xoşuna gəlməsə də haqqı gerçəkləşdirmək və batılı puç etmək istəyirdi. İd'ən səğithūna rabbakum fəstəcədələkum annī mumiddukum bi'alfi minal malā'ikati mubdi'īn. O vaxt siz Rəbbinizdən kömək diləyirdiniz. O da Mən size birbirinin ardınca gelen gələn min mələklə yardım edeceğim deyə duanızı kabul etmişti. وَمَا Allah bunu yalnız bir müjde və onunla qəlbiniz rahatlıq tapsın deyə belə etdi. Qələbə yalnız Allah'tandır. Həqiqətən Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Ey dinəgən şükurun, uasa amanətan minhu və əleykum وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَلْ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُدْهِبَ عَنْكُمْ رِجِزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامِ O zaman Allah öz tərəfindən bir təskinliği olsun diye size yüngül bir mürgü göndermiş, göyden sizin üzerinize yağmur endirmişdi ki, Onunla sizi təmizləsin. Şeytanın vəstəsəsini sizdən uzaq etsin. Qalbinizi möhkəmləndirsin və onunla qədəmlərinizi sabit etsin. İdiyu hiyyu rabbuka ilal malaikati anni Səalqı O zaman Rəbbim mələklərə mən sizinliyəm iman gətirənləri gücləndirin mən kəfirlərin qəlbinə qorxu salacağam onların boyunlarını vurun və barmaqlarının hamısını kəsin deyə vəhdət etmişdi Zalikə bi-ennəhum şāqiqullāha wa rasūlühü və men yuşāqiqillāha Bu onların Allah'a və onun elçisinə qarşı çıxmalarına görədir. Allah'a və onun elçisinə qarşı çıxan kimsəyə Allah şiddətli əzab verər. Zalikum <Gülüyor> fadukuhu <Gülüyor> Bax belə. İndi qadını onu. Kafirlər üçün Cəhənnəm odunun əzabı da hazırlanmışdır. Ya ey ehallezinin amanu izalqitumul ladin katsru zahtan fala tuluhumul Ey iman gətirənlər Kafirlərlə döyüş meydanında qarşılaşsanız arpanızı onlara çevirməyin وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَدِّثًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فَرِيقٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ طه bir döyüş əməliyyatı keçirmək üçün bir tərəfə çəkilən və ya başqa bir dəstəyə qoşulanlar istisna olmaqla, kim belə bir gündə onlara arka çevirərsə, Allahın qəzədinə düşar Onun sığınacağı yer cəhənnəmdir. O, necə də pis dönüş yeridir. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ Və nə rəmi tə idrəmeyt və lakinəllahə rəmə və Onları siz öldürmədiniz. Allah onları öldürdü. Düşmənlərin gözünə bir ovuş torpaq atdığın zaman sən atmadın. Allah atdı ki möminləri öz tərəfindən yaxşı bir sınavdan keçirsin. Həqiqətən Allah eşidəndir, biləndir. La bikum Allah muhinu Bax belə, həqiqətən də Allah kafirlərin hiləsini zəiflədir. İtastaftihu faqad ja'ankum al-fath. وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُونَ عُدْوَلًا تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ Əgər siz kafirlər ədalətli höküm diliyirsinizsə, artıq size höküm gəlmişdir. Əgər küfrə son qoysanız, Bu, sizin üçün xeyirli olar. Yox, qayıtsanız, müminlərə qarşı vuruşsanız, biz də qayılarıq, sizi yenə məğlub edərik. Dəstəniz nə qədər çox olsa da, bu sizi heç bir şeydən qurtara bilməz. Şübhəsiz ki, Allah müminlərlədir. Ya eyhellezine amanu ati'u'llaha ve resulehu ve la tuwallu Ey iman gətirənlər Allaha və onun elçisinə itayət edin. Eşitdiyiniz halda ondan üz döndərməyin. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Eşitmedikleri halda, eşittik diyenler kimi olmayın. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُمُّ الْبُقْمُ الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِنُونَ Şüphəsiz ki Allah yanında canlıların en pisi, Haqqı anlamayan karlar və lallardır. Vəlâu Əgər Allah onlarda bir xeyr olduğunu bilseydi, əlbəttə onlara eşitdirərdi. Əgər onlara eşitdirsəydi belə, yenə də üst çevirərək dönərdilər Ya ey ayyuhal lazina amanu stecibunillahi vel resul iza daaakum lima yuhiyikum ve alimun enallaha yahulu beyne'l mar'i wa qalbihi wa ennehu ileyhi ey iman getirenlər peyğəmbər sizi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 Wa a'lamu anna Elə bir bəladan qorxun ki o sizlərdən təkcə zalım olanlara üz verməz hamınızı bürüyər Bilin ki Allah şiddətli cəza verəndir Fazkurun İdətum qalilum mustafaavuətil biə xaafunaəyətə xabbaada qumunəss vəəə qumma əyyəedən qum Binosri varzaqan qumminaqqaibətiləəə qum təşkurun. Yadınıza salın ki bir zaman siz az ediniz. Yeryüzündə zəyiif sayılırdınız. Kafir adamların sizi ələ keçirəcəyindən qorxurdunuz. Allah sizə sığınacaq verdi. Öz kömək ilə sizi qüvvətləndirdi və sizə pak ruzilərdən verdi ki, bəlkə şükür edəsiniz. Yə <Sessizlik> əyyüha alləziyna əmənu, lə və rəsulə Əmələtikim və əntüm tə'ləmun. Ey iman gətirənlər! Allaha və onun elçisine xəyanətkarlıq göstərməyin. Və bilə-bilə aranızdakı əmanətlərə də xəyanət etməyin. Və əlamu ənnəmə əmvəlüküm və əvlədüküm fitnə. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجُرٌ عَظِيمٌ Bilin var dövlətiniz də, övladlarınız da ancaq bir imtihandır. Böyük mükafat isə Allah yanındadır. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْا Taqvallah yəcəlləkum furqanəhu və yukəffir ənəkum səyyətəkum və yəğfir ləkum vəllahu zul Ey iman gətirənlər Əgər Allahdan qorxsanız o sizə haqla haqqı ayırd etmə bacarığı verər günahlarınızdan keçər və sizi bağışlayar Allah böyük lütf sahibidir. Və idyinkaru bika lladin kəfəru liysbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Veyənkərun və Bir zaman kəfirlər səni həbs etmək, öldürmək və ya yurdundan qovmaq üçün sənə qarşı hilə qururdular. Onlar hile işləttilər. Allah da hile işlətti. Allah, hile işlədənlərin ən yaxışsıdır. Ve <Sessizlik> idə tütnə aleyhim əyətunə qalur qad səmiğnə, ləv nəşəu ləqulnə mitnə hədə, İn hədə illə əsəqirul əvvəlin Ayələrimiz onlara oxunduğu zaman deyərlər, artıq eşittik, istəsək biz də buna bənzərini deyə bilərik. Bu, keçmişdəkilərin əfsamələrindən başqa bir şey deyildir. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنطر فأنطر علينا حجارة من zaman onlar Ey Allah eğer bu senin tarafından gelmiş bir haktırsa onda üstümüze göydən taş yağdır Və ya, bizə ağrılı-acılı bir əzab göndər demişdilər. Sən onların arasında olduğun halda, Allah onlara əzab vermeyecek. Bağışlanmalarını dilədikləri zamanda, Allah onlara əzab verən deyildir. Və maləhum əllə yuəddibəhumullahu vəhum yəsuddūna al-məscidəl-harâm vəmā kānū Onlar Məscidül-Haramın xidmətçiləri olmadıklarına baxmayaraq Möminləri oraya bıraxmadıqları halda, Allah ne üçün onlara əzab verməsin? Onun xidmətçiləri yalnız müttəqilərdir, lakin onların çoxu bunu bilmir. Və mə kəna salatuhum indəlbəyti illə mükəən və təsdiyəh. Onların müqəddəs evin yanındakı ibadətləri fit vermək və əl çalmaqdan başqa bir şey deyildir. Küfr etdiyinizə görə, dadın əzabı. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ki kafir olanlar insanları Allah yolundan saptırmak üçün, öz mallarını sərf edirlər onlar onu sərf edəcək sonra bunun peşmançılığını çəkəcək, daha sonra isə məğlub ediləcəklər. Kafir olanları cəhənnəmə toplayacaqlar ki, Allah murdarı paçdan ayırsın, murdarları bir-birinin üstünə qoyub, bir yerə yıxsın və onları cəhənnəmdə yerləşdirsin. Ziyana uğrayanlar da mass onlardir Qulillazinin kafaru in yatu yughfar lahum ma qad salaf wa in yaudufu faqad madat sumatu alawalin la takunu fitnatun wa yakuna ad-din فَإِنْ تَهَوْ فَإِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Kafir olanlara de ki, əgər küfrə son qoysalar, olub keçənlər onlara bağışlanar. Yox, eğer küfrə qayıtsalar, əvvəlçilərin başına gələn aqibəti gözləsinlər. Fitnə aradan qalxana qədər, Və din təmamı ilə yalnız Allah'a həsr edilənə dək, onlarla vuruşun. Əgər şirkə son qoysalar, bilsinlər ki, Allah onların ekliklərini görür. وَاِنْ تَوَلَّوْ فَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيرِ Əgər onlar üz döndərsələr, bilin ki, Allah sizin himayədarınızdır. O nə gözəl himayədar, nə gözəl yardımçıdır. Və ələmü ənnə mə min şeyin fə ənnə lilləhi xumusə və lirəsul.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 Əgər siz Allaha və haqla batılın ayırt edildiyi gün, iki dəstənin qarşı-qarşıya gəldiyi gün, qulumuza nazil etdiyimizə iman gətirmisinizsə, bilin ki, ələ keçirdiyiniz qənimətlərin beşdə biri Allaha, O'nun elçisinə, O'nun qohu məğrəbasına, yetimlərə, kəsiblara və müsafirlərə məxsusdur. الله هر شية قادر إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرقب أسهل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا li'ehlik man halaka 'an baynin wa yahya man hay'an baynahu wa inna allaha O zaman siz vadinin yakın tərəfində, onlar uzaq tərəfində, kervan isə sizdən aşağıda dənizin sahilində idi. Əgər siz vədələşdə həmin vaxt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 Əzririkəhumullahü fi manamika qalilan walau arakum kaseeran la shiltum la shiltum wa la tanazahtum fil amri walakinnallaha sallam innahu alimun bi zati ssudur O zaman Allah yuxumda sənə onları az göstərdi. Əgər onları sənə çox göstərsəydi Ruhdan düşər ve dövüş paresinde birbirinizle mübahise ederdiniz. Lakin Allah sizi korudu. Şüphəsiz ki, O köküslerde olanları bilir. وَاِذْ يُر۪يكُمُوهُمْ اِذِ اْتَقَيْتُمْ ف۪ي اَعْيُنِكُمْ قَل۪يلًا وَيُقَلِّلُكُمْ ف۪ي اَعْيُنِهِمْ Ni ya Allahallah O vah karşı karşıya geldiğiniz zaman, Allah onları sizin gözünüze az gösterdi. Sizi de onların gözünde azalttı ki olacak işi yerine yetirsin. Bütün işler, Allah'a qayda. Ey iman getirenlər! Kafir bir deste ilə üzüze geldikdə möhkem durun ve Allah'ı çox yad edin ki, bəlkə necat tapasınız. Allaha və onun elçisine itəyə. edin. Birbirinizle mübahisə etmeyin. Yoksa ruhdan düşər və zəifliyərsiniz. Sabr edin. Çünki Allah səbir edənlərlədir. Wala <gülüyor> takunu kelzinin xarcu min diyarihim qatran və ria'an nas. V ria'an nas və yisuddun an sabilillah və Allah Yurdlarından təkəbbürlə özlərini cəmaata göstərmək üçün çıxan və insanları Allah yolundan saptıran kəslər kimi olmayın. Allah onların əməllərini hər tərəfdən etdiva etmişdir. Ve id zəyyənə lahumuşşşəyxanu əhmələhum və qalələ ghalibə ləkumul yəvmə minən nəsə وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 İzə yəqulu'l munafiqun vellədin fi qulubihim maradun garrha'ulaili dinuhum vəmən yətawəkkəl 'alallahi fa'innallaha 'azizun hakim O zaman munafiqler və qəlbində xəstəlik olanlar dedilər. Bunları öz dinləri aldatdı. Kim Allah'a tevekkül etsə bilsin ki Allah qudretlidir, müdrikdir. Wala tara iz yatawaffa alladine kafarul malaikatu Meleşler onların canını alarkən görə idi. onların üzünə ve yanlarına vura-vura deyirdilər: Tadın yandırıcı odun əzabını. Zâlikə Bu öz əllərinizlə etdiyiniz əməllərə görədir yoxsa Allah kullarına zülm edən deyildir. Kədə bəal Bunların əməli Firavun nəslinində onlardan əvvəllərinin əməlinə bənzəyir. Onlar Allahın ayələrini inkar etdilər. Allah da onları günahlarına görə yaxaladı. Şübhəsiz ki, Allah üvvətlidir. Cəzalandırması da şiddətlidir. Zəlikə bi ən Allahə ləm yəkumu qayyıran ni'mətən ən'aməhə alə qawm hətta dəyişdirə bilməyəncə Allah səmiuldir. Bu ona görədir ki, bir cemaat nəfslərində olanı dəyişməyincə Allah da onlara verdiyi neməti dəyişən deyil. Şübhəsiz ki, Allah eşidəndir, biləndir qədəb bi əli Fir'aunə və alləzīnə min qabrihim Qədəb-i əyət-i rabbihim fəəhlətnəhüm bidunubihim Və əğrəqnə ələ Fir'aunə və kullun kânu zəliminin Onların əməli Fir'aun nəslinin və onlardan əvvəlçilərin əməline bənziyir. Onlar Rəbbinin ayələrini yalan hesab etdilər. Biz də onları günahlarına görə məhb etdik. Firavun nəslini dənizdə qərg etdik. Onların hamısı zalım idi. İnnə şərrəd dəvəb bi'ində Allahi ləzīnə kəfəru fəhum la yü'minun. Şübhəsiz ki, Allah yanında canlıların ən pis kafir olanlardır. Onlar iman gətirməzlər. Əllədin <gülüyor> əhdə minhum thumma yanqudun fi kulli marrah thumma yanqudun fi kulli marrah Onlar əhd bağladığın kimsələrdir ki, sonra hər dəfə öz əhdlərini pozur və heç nədən çekinmirlər. Və imma təqfa fənhum döyüşdə onları yaxalasan, onları cəzalandırmaqla arxalarında olan kimsələri də dağıt ki, bəlkə ibrət alsınlar. və inna tahafanna əgər bir qəvmin əhdi pozacağı ilə xəyanət etməsindən qorxsan, sən də onlara onu pozduğunu bildir Şüfəsiz ki Allah xainləri sevmir. O əla hesab etməndir ki, çox tələsənlər, Qoy kafirlər əzabdan qaşa biləcəklərini zənn etməsinlər. Çünki onlar ondan yaxa qurtara bilməzdər.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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ düşmənlərə qarşı bacardığınız qədər qüvvə və döyüş atları hazırlayın ki bununla Allahın düşmənini, öz düşməninizi və onlardan başqa sizin bilmədiyiniz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 və Allaha təvəkkül et. Həqiqətən o, eşidəndir, biləndir. In en və əgər o, səni aldatmaq istəsə, bil ki, Allah sənin himayəçisidir. O, səni öz köməyi لو ان فقط ما في الاض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه onlar seni aldatmak isteseler bilki sena Allah yeter o seni hem öz komeyi həm də müəminlərlə qüvvətləndirdi. Allah onların qəlblərini birləşdirdi. Əgər sən yeryüzündə olanların hamısını sərf etseydin belə, onların qəlblərini birləşdirə bilməzdin. Lakin Allah onları birləşdirdi. Həqiqətən o qüdrətlidir, müdrikdir. Yaəən nəbi u xəsbuq Allah a mənitəbəəminəl müminin. Ey Peygamber! Sənə və sənin ardınca giden müömünlərə Allah çiqayət edər. Yaə əyun nəbi u hərdiqil müminiə ələn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 Al-an khafaf Allah onkum وَعَلِمَ أنَّ فِيكُم ضَعْفًا فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْن وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا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 Kâfirlərden iki mininə qalib gələr. Allah, sabr edənlərlədi. Mə kâne li <Sessizlik> nəbiyyin əyyin yəkûnə ləhû əsrə hattə yudxinə fil ərd. Türidûnə əradəddünyə və Allahü yüridül əkhirətə və Allahü əzizun Peyğəmbərə yeryüzündə çoxlu kafir qırmayınca əsir götürmək yaraşmaz. Siz dünya mənfəətlərini istəyirsiniz. Allah isə ahirəti qazanmağınızı istəyir. Allah qüdrətlidir, müdriktir. Ləulə kitabun min Allahi səbəqa ləməssəkum fīmə azabun azim. Əgər Allah tərəfindən əzəldən yazılan bir hökm olmasaydı, aldığınız fidyə müqabilində sizə böyük bir əzab toxunardı. Ələ keçirdiyiniz qənimətləri halal, Və təmiz olaraq yiyin və Allahdan qorqun. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Yə əyyüha-n-nəbiyyü qulli mən fii əydikum minəl əsraq.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 və sizi bağışlayar. Allah bağışlayandır. Rəhimlidir. Və o, xəyanət etmək istəsənsə, Allah xəyanət etmək istəsələr, bilin ki, onlar bundan əvvəl Allah'a xəyanət etmişdilər. Allah möminlərə onların öhtəsindən gəlməyə imkan vermişti. Allah biləndir, müdüriktir. İnnəl-ləzīnə əmenu və həcəru və bi əmvəlihim <Sessizlik> və anfusihim fəy səbīlilləh. Vəl-ləzīnə əvəv və nəsarun ulaikə bə'duhum evliyəu bə'd.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 Onlar hicrət etməyincə siz onları himayə etməyə borçlu değilsiniz. Əgər onlar din uğrunda sizdən kömək istəsələr, sizinlə aralarında müqavilə olan bir qöv yardım istisna olmaqla kömək etməyiniz gərəkdir. Allah sizin nə etdiklərinizi görür. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تنكم فتنه في الارض وفساد كبير kafirler de birbirine dostdular. Eğer siz birbirinize yardımcı olmasanız yer yüzünde fitne ve büyük bir fesad baş verir. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم edən və Allah yolunda cihad edənlər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 Və əlül ərhəmi bəğduhum əvləbi bəğdim fī kitabilləh inəlləhə bi kulli şeyin alim Sonradan iman gətirənlər, hicrət edib sizinlə bərabər cihad edənlər də sizdəndirlər. Qohumlar Allahın kitabına görə bir-birinə varis olmağa daha yaxındırlar. Həqiqətən Allah hər şeyi bilir.